Kapitola 16 Toto mluvil jsem vám, abyste se nezhoršili. Vypovědíť vás ze škol, ano, přijde čas, že všeliký, kdož vás mordovati bude, domnívati se bude, že tím Bohu slouží. A toť učiní vám proto, že nepoznali otce ani mne. Ale toto mluvil jsem vám, abyste, když přijde ten čas, rozpomenuli se na to, že jsem já předpověděl vám. Tohoď pak jsem vám zpočátku nemluvil, nebož jsem byl s vámi. Nyní pak jdu k tomu, kterýž mne poslal, a žádný z vás neptá se mne, kam jdeš. Ale že jsem vám tyto věci mluvil, zámutek naplnil srdce vaše. Já pak pravdu pravím vám, že jest vám užitečné, abych já odešel. Nebo neodejdu lid, utěšitel nepřijde k vám a pak když odejdu, pošli ho k vám. A onť přijda, obvinovatí bude svět z hříchu a z spravedlnosti a z soudu. Hříchu zajisté, že nevěří ve mne, a spravedlnosti proto, že jdu k otci, a již více neuzříte mne. Z soudu pak proto, že kníže tohoto světa již jest odsouzeno. Ještě bych měl mnoho mluvit i vám, ale nemůžete snést ji nyní. Když pak přijde ten duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluvit sám od sebe, ale cožkoliv uslyší, toť mluvit ti bude. Ano, i budoucí věci zvěstovat bude vám. Onť mne oslaví, nebo z mého vezme a zvěstuje vám. Všecko, cožkoliv má otec, mé jest. Proto jsem řekl, že z mého vezme a zvěstuje vám. Maličko a neuzříte mne, a opět maličko a uzříte mne, nebo já jdu koci. I řekli někteří z učedlníků jeho mezi sebou. Co je to, že praví nám maličko a neuzříte mne, a opět maličko a uzříte mne, a že já jdu koci. Protož pravili, co je to, že praví maličko, nevíme, co praví. I poznal Ježíš, že se ho chtěli otázati. I řekl jim. Potom tížete mezi sebou, že jsem řekl maličko a neuzříte mne a opět maličko a uzříte mne? Amen, amen pravím vám, že plakati a kvíliti budete vy, ale svět se bude radovatí. Vy pak se budete rmoutiti, ale zámutek váš obrátit se v radost. Žena, když rodí, zámutek má, nebo přišla hodina její. Ale když porodí děťátko, již nepamatuje na soužení pro radost, protože se narodil člověk na svět. Protož i vy zámutek máte nyní, ale opět usřím vás a radovati se bude sice vaše a radosti vaší žádný neodejme od vás. A v ten den nebudete se mne tázati o ničemž. Amen, amen pravím vám, že zač byste, kolik prosili Otce ve jménu mém, dát vám, až dosávat za nic jste neprosili ve jménu mém. Prosteš a vezmete, aby radost vaše doplněna byla. Toto v příslovích mluvil jsem vám, ale přijdeť hodina, když více nebudu v příslovích mluvit vám, nýbr zjevně o otci zjistovati budu vám. Ten den ve jménu mém prositi budete a nepravímť vám, že já budu prositi otce za vás. Nebo sám otec miluje vás, Protože jste vím, nemilovali a uvěřili, že jsem já od Boha vyšel. Vyšel jsem od otce a přišel jsem na svět a opět opouštím svět a jdu k otci. Škoujemu učedlnici jeho, aj nyní zjevně mluvíš a příslovy žádného nepravíš. Nyní víme, že víš všecko a nepotřebuješ, aby se kdo tebe tázal. Skrze to věříme, že jsi od Boha přišel. Odpověděl jim Ježíš, nyní věříte? Aj, přijdeď hodina, a bržtíž přišla, že se rozprchnete jeden každý k svému a mne samého necháte. Ale nejseň sám, nebo otec se mnou jest. Tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli. Na světě soužení míti budete, ale doufejteš, já jsem přemohl svět.